Aaa Aaa Aaa Aaa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa ashabihi wa menu ala. Filim e shtë, Allah në gjallahu ala falenderojmë dhe vetëm për ti ndim dhe falje kërkojmë. Pas kësa hyrja duke e fënruar Allah në gjallahu ala, maljani shikuat në ruar të gjithë juve që jini duke në ndjekur në këto qaste, në këtë të smetim të drejt për drejt, sonte që përshëndes të gjithë dhe me përshëndetin e bukur të ngrahët islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Së si kushtojë e kenë të njohur, jemi në takimin e radhës ku tashmë është bër e e njohur që çdo të hën në këtë termin nga ora 20:30 të takohemi në mision ton që ka thot feja. Dhe po mundohemi që të trajtojmë tema nga më të ndryshme të cilave u jap përgjigje feja jon islame. Që ta njohim qendrimin ton që duhet ta kemi përballë temave të ndryshme.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 e djel, ka qenë dita e parë e muajt e dhulhegje. Dhe 10 dit e parë të këti muaj që vazhdojnë të jenë deri në ditën e bajramit, janë ditët më të mira të vite që i kuas në ruar, janë ditët e qmuara, janë ditët që Zotë Gjallewala i ka shenëtnuar dhe madhruar, dhe nga ka obliguar që edhe ne të kushtuim vëmendje të posaqme këture ditëve. Andatër shuaj që të bënjë përkujtem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 për shdo pun të mirë që e bën gjatë vitit shpërblesh të kalajja leuala, nga 10 shpërblime dhe në 700 fesh, nga 10 fesh dhe në 700 fesh shpërblesh për një pun të mirë, dhe kjo vlin gjatër vitit. Ndërsa, në sezonat specifike, pasachme, si kur kjo që jemi tashmë duke kaluar në përte, këtu tashmë kalkulimet numerike nuk kanë kuptim fare. Nuk vjen me për shtat 100s për shtat 700, 7000s për shtat 1000s Allahu adin sa për bëhet fjalë për ditë që nuk mundemi ne ta kuptojmë e, se sa fitoi ne çose e bëjmë punë të mira në këtë ditë. A ndaj për disa punë, për disa shikuendur janë ditë të veçanta, janë ditë posaçme tek Allahu Azuxhel. Allahu i ka përzgjedhur që të jenë ditët e veçanta të këtij muaji, të jenë ditët e veçanta të vitit a thua valë, edhe punët tona, edhe angazhimi jonë, edhe zëllëshmëria jonë, në dhurimin nda la gjellewala, do tjetë e pasachme. Kjo shpiti që duhet të jabëjmë gjithdo kërë vetës tonë. Në gjithmonë duhet të falemi, mirë po kvaliteti namazit, për kushtimi, kujdesi për te, ju gjithmonë është njëti nivel. Letjet niveli kujdeson për namazin tonë, në gjithdo rrafë, që për kohën,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 Të gjitha atyre gjërave që na zhvendosin nga adhurimi i Allahut Azza wa Jalla, të mundojmë që sapo sot kemi mundësi, sot kemi mundësi të minimizojmë ë mundsinë atyre për të na marrë ku që kuambë do të mbetet mbe mbe në shërbimin e adhurimit ndaj Allahut Azza wa Jalla. Prandaj ka adhurim e shikuar që mund të mund të kryejm edhe kurimi punë, kurimi angazhime, fjala bie për përmendjen e Allahut Azza wa Jalla. Subhanallahu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 të te për më vlerë. Ndaj, nuk ka ndë një adhurim specifik që duhet me te për të kushtu vëmenja, për shdojgjë që edhim që vej për e mirë, dhe që mund të abëjmë, të abëjmë, që vëtjetë namazë vëlletarë në file, kasë nuk, nuk bëhet fjallë për namazën 5 vakëtët, kë është punë e kryme, që duhet të abëjmë në gjdo ko, në gjdo situatë, jo vetëm këto edhe ditë të para të muajtë dhër Namaz na file sa mathep, lexim të Kur'anit. Për mend të Allahu te xhall, duke ndajtur mund të përmesh Allahu te xhall dhe u keec, u kushtuar për mend Allahu te xhallu. Duke aqëruar, të kryesh çdo punë që e dim se është e mirë dhe s'allahu ti kënaqesh me të, ta bëjmë Duk e qenë të, duke qenë solidon me ti duke u ndihmuar, duke ndarë sadaka, gjasë shumë fishohet sadaka e në këto ditë. Prandaj gjitha këtu ti jemi më të kujdesshëm. Të bëjmë një plan sikur të nduar, të bëjmë një plan ditor. Të punë të mira. Mundo që mos të kalon asnjë ditë e Dhulhexës. Mos të kalon asnjë ditë e Dhulhexës pa prekur spokon në shumë preadhurimeve. Pa prekur spokon në shumë preadhurimeve që janë punë të mira e që janë vullnetar normalisht ka s'obligime sikur se përmand duhet të kryhen pavarësisht vije Dhulhexha shkon Dhulhexha këto gjëra këto gjëra nuk nuk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 në këto dit, kanë, apo ndodhen zhvillime shumë të mëda, që nuk ndodhen në asë një dit vitit, këtë dit që ku nëruar njerëzit, nga të gjitha antë e botës, besimtarë dhe besimtare, një mbledh, janë të buar, në një vend, që nuk, nuk është svi qdo vend, në një shtëpi, në një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 që në gjojmë nuk është vetëm për Ibrahim e El-Som, pa e ka një mesaj, e ka një mesaj, pëse nuk kërkot për neve që të therim, fmije ton, që është punet mërshme, e pëse për u kërkuan nga Ibrahim e El-Som, që është porosia, mesajit, pëse i ndi kurmani, pëse e lagruan atë ven, qëfar ndodhi pas taj, qëfar zhvillime, ndodhen pasi që e lagruan me fmi në meke, e në interesant gjitha k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 dhe nuk din nga i brejme të samasgjë, nga baba i pegamberve, nga njeriu me i malë që njuh historia, zbashkëve Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. Për daj, këtë e mësi me jetsore, që duhet gjithë mund të i kështu vëmendje, për vëqenit këture ditëve, këture ditëve të mëdha të dhul hijgjës, tkaleb duke përmend Allahu xhallahu ala duke nuk tekbir Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar wallahu alhamd kado qe skuim kado qe cilleme thimi la ilaha illa Allah subhanallahu tmadruat Allahu xhallahu ala te permend emriti pse kto ja dit madrimit Allahu azza xhall dit te permendes Allahu xhallahu xhelalu dit te pajtimit me zot dit te pendimit dit te kthimit tek Allahu xhallahu ala prandaj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 Sa e këni përmendë Allah në gjellë e ula në këto dit? Sa, sa këni falën nga namazi? Sa e një pënduar? Sa këni në sadaka? E punë të tjera, që duhet gjithë mund të kujtojmë vetës tonë, shikuës në ruar, dhe të shrujtzojmë, nëse këto dit nuk i duhen Allah në të gjellë, nuk i ka vequar Allah në këto dit, nuk i ka vequar Allah në këto dit, sa ti i duhen, por i ka vequar për të na japë mundësin që ne të fitojmë shumë feshë,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 fushat e punëve të mira, si kur që i përmenda më heret, duke përfri këtu edhe mësimin, po edhe mësimin, dhe në ta din, gjdo kërë që ka munësi, të jamësën do kujtë mësimet e këture ditve, të jamësën do kujtë porasit e këture ditve, ta din, se e ka bërë punën më të mirë të mundshme, që mund të bëndë do kush në këto 10 dit. Më jamësën do kujtë historinë e brejimët e lësam, por jo histori, por që nga gruaja ti Hadherit me Ismailën nga nga ndërtimi i Xhabës, nga porosit e Haxhit, nga thera e Qurbanit, msimet e mbylljes së Ora. Prandaj mos hezitojmë në për xhamiat tona. Le të ngjallën xhamiat me ligjërata, me derse që flasin për këto ditë. Le të dit. ngjallën shtëpitë ku lexohet për këtë histori e për historinë dhe biografin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, si trashëgimtar i babas së tij Ibrahimit alayhi salatu wassalam, me porositën e msimet të shumta që mund t'i nxjerrim në kuadër të kësaj historie dhe biografie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 është një thirrje e përgjithshme duke e prfshi edhe veten time këtu të gjithë të mobilizohemi këtë ditë edhe në turishen dosh edhe në punë mira që të madhrojm atë që Zoti e ka madhuruar që të fitojm këto ditë dhe këto puhizë dhe këto errë natë bukura këto fresta të bukra, mira që vijnë nga Zoti Gjaleuala e çbartin me vete shumë mirsi të begati mos të lëm na te i kalojn anash por të kalojn Kahne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 Dhe qënë nga kohë e pauzës, një shikuas është duke pritë në lidhja, ndaj e unë këndrojmë me njëherë. Urna. Sëraë alaikum, Raftullah. Aleikum, Salam, Fëtëla Barakat. Një për shëndes dhe jë përgjtaj për punën për që e pa një, Allah i shkërblejët, inshë Allah. Gjellë dhe fëmë njërës. Pa, ta një pyqë që, për... Kam lezu diçka për shebe edhe pluhurin e sidri, diçka një loj kombinime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 Kështë gështë me t'i t'hozë për njëve që jena në ratë t'unës jam, jafëtë me falëtëm vëqë pasën, pasën e të të mësë edhe për gjyma, besa me ditëm kër jemë në ratë t'unës që nuk jemë mundësi me shku në gjaminë me falë gjymonë, a mi jafëtë me falëtëm vëqë të reken? Po, e qartë. A jem, a është e qartë? Po, po e qartë laj, kuptu, Allah është problemë, shumë e qartë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 Osonë për këtë jumë që po e fal, jam gjenë që për, për shembull të mashtysh orarin e punës në të tetën nga 2 orë ose të punojmë më tepër, ose dish, pse ngarkuhsh pak më shumë, ja vlem për mos më hub, për mos më hub jumën. Andaj më thua sa të mundsi të sigurosh vetes të sundë të drejtën për të dalë fal namazën e xumës. Kemi të tretë të, të, të, të, të rinkadrojmë. Alo. Urna. Urna. Selamu aleykum. Aleikum selam wa rahmatullah o trajëgjështë. Në që në të vitë përshenu spontanisë, në shi, kam mund me sërmu të ringi. Përshenë në në. Nje. Ashtë telefonatë e pa qartë, nuk këmë duke këptu. Nje një dita, që në mundet përshenu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 në kuadrorin të tretë mund të të, të, të, të radhas. Selam alejkum. Aleikum selam ورحمة الله. Allah. No, Jepi çka ka. No, po. Jo, na si, po flet në. Po. Të erim para si po flet në gjumi të mert. Po. Edhe për xhamin po fol edhe një përgjymon. Shkomi xhamo po telefona si me uli nec. Po. Unë kuqhet telefoni shpejtë, ama as fotografi ka qenë këtu. Ke jam këtuin që telefoni nuk bën. Po. Atë se kur po bin një telefoni, do vetë bën aty edhe ai pengon gjuhoën aty. Po. Çdo të dy pyetje isha më zotin animo. Amin Allahu sublih. Që të dy të pyetjet e mira, sigurisht që puna është se më di që jena zot. Allahu sublih. Allahu sublih. Amin. Sa minuta fizikisht. Në përket pyetjes së parë se nëna nuk flan, kom kë, duhet të konsulto komosi që nganjëherë muesa e shtyër, dhe më thonë, bënd që të këndë në një qëregullim eventual, i cili pastaj reflektohet në mungesin e gjumit ose në, në problemet e tjera që mund të shfaqen tek një imoshuar. Në mirë të konsultut mjeku për këtë qështje, ndo është nga njëre edhe kanëve të ndihmuat me disa prej barnave, caktura, medikamenteve që i ndihmuin me flajt, në mirë që të bëdë një, bë një konsultim me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 E kam bërë se kanë dalur se si dikush ku vjen xhami të kalon safat e njerëve, ti shqetson njerëz duke i ndar, ulo ku ke vend aty përmas. Elena me me shqetson njerëz me zhurmë e duke qëndruar në, në këmb, e duke lëviz, ose nganjë duke sjellë fëmijë të vëngjël shumë xhami që nuk dinë çka është xhamia, ai nuk e kupton ti thua ulo rri urt nuk e kupton kët, bon zhurmë, ai mund të çan, nga Afrika s'u ka she babën para veti, atë duhet kimi kujdes. Me telefona Kanë zonjë atë telefonin duke kohë me bu muzikë. Telefoni është me pas një zile, domethënë, një zile të përshtatshme që të lajmëras dikush po thirr. Ja të vendos natë muzikë, zëra të dëshme ku edhën çfarë dhe kur ja plasa atë cingrima an xhami, nuk dina a janë diskoteka, janë darsema ku i shçetë njerëz. Pastaj në çës se kanë humburën mefik me telefonin dhe të cingrën jet namazit, shtinë dorën xhamzir dhe ndala. Pado shum se veprimet e e Etilla në esenc nuk janë të pëlqyesura, janë ndaluara të bëjnë, por për interes përgjithshëm lejohet. Jo si lëvizin të shonë namaz, jam të leme bëj urën celularin në xhep. Xherëll vllau celularin, ndale. Duke qenë namaz, ndale edhe falo pas erat. Edhe pse në esenc kontrollon celularin para se të futesh në namaz. Është vëllai të, të marrë vërtetë shumë vënë këtë vllau ton muslimançi në telefonaj, kërkohej të gjithë timit përgjithshëm. Timit përgjithshëm. Mos ta pengoj maskën, mos ta shetsoj maskën dhe me shqetësimin e njerëzë në gjemi, nuk shqetësun vështë njerëzët, por shqetësun edhe me lajket që kanë arme përzedun e atë namaz, dhe nuk është gjuna i madhë kjo, nga se i dërguari, salasëm ka thonë, inel me laikete, letet e edha, mimma jet e edha min, min hujbnu edhem, edhe me lajket bezdisën, dhe shqetësun, nga e që bezdisët birja dhe imet, dhe një muslimani, e bezdisë zhërme cëllarit po, edhe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 Lenkard ikun heng paten xamin qes nuk din me nal ose nuk din me nal gazetikosh ganet pit njerëz të vjetër vijn xhami dhe atia ja kanë nea telefonin teshpia që me dit ka ars ose po ne punë ai nuk din e di me nal ai dësh bule emru nuk din me nal zon nuk prish punë japje ne trio sa tani a din me çfarë do të nevojë në punë thënë fal axhës çuçi do të spi me nal nanimazonë sti na kur dal sul shoma tarzonen shumë thjesht mos jimi të kujdesshëm dhe të ruem qëtësin e gjemi maksimalisht, mos të rënojëm qëtësin e gjemi me qka do qoftë, qoftë edhe me telefonatat të kësa në tyre. Kemi të në të të të në këtërin këtërujme. Salam alikum. Aleikumussalam. Salam alaikum. Allah e shumë lefë, kërësh pëshqiva. Allah e shumë lefë, kërësh pëshqiva. Kong dëpyti e oqë. Po, urna Allah fici ficë parëshë ka drejt gruaja pa dhe ne burrit më ajo diku na li di shkark po pa po pyetje po çtetër a jemi në lidhje ende se duket i ku lidhja Nuk sa të më dhënë herës se sa kuptova thaj kam i kam dy pyetje ndosë vetëm një e ka bër. Si do çoft Parisim inkë çka ka bër pyetja, a lejohet grua të jap sadaka, të jap diç pa lene burrit. Në qoftë se ajo është e burrit, në pronë të burrit nuk lejohet. Në qoftë se është pronë e burrit, ajo pronë e shtëpisë, që burri është për të, përgjithësisht nuk lejohet të jap të nxjerrë gruaja nga shtëpia burit, asaj, e burrit ose asgjë pa lene burrit.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 Dhe atasht, atë du e blinë në koparë në blinë vetë. Jo, du të me pëjtë burin, atë bënë këtë me pos, pande, pas, atë në pozitima, po jo. E në poshqyëzimi pasurisë është i gruasë dhe aso i lejo që të shqyëtëzën, thashtë në suaza të interesit të përgjeshëm të familjes në raportëve bashkë bashkërtore. E në kodrumë në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të U, e bu nga piti ma erët për, për gjimon probleme është hoqë që unë e ku pënej pënej në universitetë nga o për në kuzhime, dhe jam i vetë në kuzhime atë që pënej orarime kjem pe i ure së të të të të djerën ora gjashtë në mëramje edhe probleme është që veç ditë poshime e kena veç dillën edhe të hanën që më pënaj në universitetë e, që vse faj përket më marr leje për 20 minuta. Kishë bujtë nga do në sheke i leje për 20 minuta me falë gjimot. Përna përgjamija tona, mes sinetit gjimot dhe pasit gjimot u gja përmanë dërës që për zgota e dhere në ure e, mi ur, e, mi ur e vës minuta. Për në mi ure e, e, mi ur e vës minuta në shështë nuk nëjatë leje. Që në tërëm tërëm tërëmë që në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n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 maksimumi, në shumis në gjamijave, gjumaja falet në ura 25 në 2. Me krejtë, nuk pofles për ato që ka vazhdojnë mas gjumas, që falen të kne, si dreka e sunetit e tjera e kështë më radhë, s'pofles për ato, pofles për në damas në gjumas. Hydbja dhe gjumaja, nuk në shumis, ka gjamija që zë gjatë ma të i për, po në shumis në dremus dhe gjamijave, fillon në ura nja, dhe përfondon në ura 25 .00 ose në një e gjys. Hidhbi azot 15 minuta, 20 minuta dhe domthonë, eh namozo ofër 5-6 minuta gjymos dhe kaçë përfundon. Maksimumi është maksimumi është 20 në 2 me përfunduar, shumica e xhamive. Maksimumi është kjo. Andaj bëhet fjalë për 40 minuta, jo për 1 orë në 30 minuta. Nëse ta kogja më ku ti ke rastizm u fal, po diku në azot me skatje. Andaj, jose të fillon gjimoi në orën 1, ti del prej punës në orën 1:10.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 Se në rrimëçilim ndo gban me on me guhitën, do të më shkojmë me guhitën. Por për rastin tan, ski mund si. Atëra kërkojnë 20 minuta dhe unë besoj se mund të gjej xhamia edhe në Prishtinë katë shumë ta që 20 minuta mjaftojnë edhe me guhitën edhe me fal xhaman. Do sa jo kret hudbën, por shumisht në soi po. Prandaj interesov, shikoj domthon pyet s'po ku ë për muslimanëve që din nëpër xhamia dhe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 Pak hytben, pak e zën pak hyjën, pag edhe dyra çdo xhumat i fal dhe dal me herafal. Mos rridin në fund. Qasea pjesa e tet nuk është obligative te ka fundin me nat. Krysoj me nat me fal xhumon. Kjo është për ty më e rëndësishmja. Dhe ktheu pun. Ktheu pun mas të ka fal xhumon. Dhe më nëj që kështu ke bër zgjidhje inshallah për problemin, për problemin tonë inshallah. Kemi tetë votë rin kuadrojm. Selam aleikum Haj. Aleikum selam. ë uh, i kom 3 pytje që përse ka më në që më përgjesh. Por në? Kërpo falna që 5 vite falna me së sinete me falte, nëmvjen me kajt në namaz. Smoj me nalë vetëm, që ashtu të nëmvjen ka njerë, jo gjitha në namaz. Se më dozë që kjo, dhe e dyta, që ka shetë personi e kër është në prakët dhej, që ka gargantë dhe në fundit, i dal një ljatë, që ashen që atë moment, edhe hmm. pyetja tret, e tretë e kam njëtë për kur Kurban Bayram e kam niyetën një kurban poshtë po komunion me sher që do podume mbash si flamë një pagu për shembull për një kurban çu shumë do niyetën çhapmë shllonë po çfarë pyetje janë e çort sllomali te mallahi selam selam e qartë më, Allahi, salam, salam. Uh, sve, për këtë pyetje tës parë që falet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 Ora kulisti lëtet në faqe, nëna që nuk është, nuk është për të xesur, për të xosur hamdake kur xhair. Me çot një namaz të xhair, me çot nga Afrika për Allahut, me çot nga dikimi namazut. Edhe pasi nuk qen ka kë e vardhush me gjithmonë, atë nuk ka për të kamur xesur, nuk ka gjithmonë, atë mund të jetë diçka xesur, pse po çon gjithmonë namaz? Mund të jetë një ngacmëmi i shejtanit kështu me radh, që me ta hub konsentrimin e namazit, por pse është e e, e, e ka pashkashme nuk ka më një herë, atë më ndosë nuko nuko hapësirë nuk ka vend për çështje. Përkundazem mund të jetë kjo një reflektim i ndikimit të namazit tek tek ti. ë Çka e... shënjere kur është duke vdekur? Kërë është duke në menë kujneri kur duke dhënë shpirt, atëri është me lajtë të Allahu Azza Jall, se kanë art të marrin shpirtin. Dhe varësisht nga ë nga shpirti që po dal, edhe prezantimi me lajkat e vështirë. Diku i shfaqet me lajkat me butësi, e me mëshirë, e me parfume të ndeshme, parfumosin që dal e e e pergëzojnë, e dëshojnë i kdyshojn, e e e dëshruan dalje të lehtë e kështu me radhë aty shpirti, në çës se ka qenë shpirti i mirë. Ose se ka qenë i keq, mëkatar, atë rallon ruajt, atëri shëmbë lajkat por ishin në një mënyrë në formë të të të të, të marshma, të frikshme, që vetpoma aty është një lloj dhenimi para të shpirtit e lërema ajo që pritet pas pas daljes tinga nga trupi. Dhe pyetja e tretë me prej kurban, njëjti është me prej kurban. Ti e ke bonet me thirrni kurban për hijt Allahut azhajan. Ti vet nuk mundsh bëj normal, nuk di me prej dhe autorizimi i dikujt këtë rast është liuar. Si kur she autorizohet për këtë bashkësi islame për qëllime të madreses veç qëllime tjera, nuk njëti bëhet domethënë që therrash kurban. Domethënë kur ti e ke dhën, ti kur e ke dhën, domethënë ë pagesën për kurban, një ditë inshallah ka shku, ka shkuën vëna. Je me telefon 400 e kuadroj. Selam aleikum. Aleikum selam er-rahma tuleh. E falëj ylli djuse ma anë, ç'i fjra deshave në qytet hoje me vës. Forna.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 është eliguar, në që fëse në betë të trate e alkoholit, si është, edhe pësë është etilik, aja është, në më honë, është albet alkohol, dhe ka, ë, si pasë shumit, që djetare ka, cilësi desën të, mëndojësë është më mirë të largohemi prej, prej e, prepratët të tila që e, pihen, në që fëse bëhet fjartë për lyre të jashtë, me nuk prish punë, në, qëfse, në qëfse është, on, që fëse është, në më honë, medikament me përderim të jashtëm, jo oral, jo përmezgojst, por, e, ka të bëj me përderim të jashtëm, atër nuk prishpun këtë rast në qovë se kemi nevoj për te. Por në qovë e bëjtë që e përpirje, atërë, atërë thëm që e këtë rast duhet të lërgojme nga se ka zemësime më të mira për, për te. Allahu dhe në masë mirë. Këtë telefonat të të reinkuadrojmë. Aleikum. Aleikum salam. Po, është njëtë, Këtë që kemë shumë, për shpodin që më të vitë më për fara, se për makë nash me për zhizit të tua. Ka pak për kom qefë dhe nga shqetime, se jenë 5 vakët le. Dush kërë po boj në ahosh, që shë në ka falë zote, a kënë drejt? Po. Në ne. Në ndë, për në i ka pak me trekti. Ndo me sa në 6-2 erët, ndo me sa në të mjetin, sa në 6-2 ku i një të rrit. A është e lejune. Do. E treta pyjtje disa mendimet, kështia tash realitetin me thonë kundra Allahet, a janë të sytjet qëjtanit, apo janë kështi me thonë nga gjinafet e mbaja, nuk përdi da një herë vine shkojnë, me një po folje për veti personalisht. Në qartë? Edhe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 Selamun aleykum, mosallamun aleykum salaam salaam. Këto patëm katër pyetje. Para ishte ku njeriu jo bëndosh, a lejohet, domethënë me u zhvesh të së shtatë apo duhet me qenin mbulur, mend të nuk prish punë njëri korrë i vetmuar, domethënë do të çrruat most bië syri ndo kuçi s'bën tash ashtu, nuk prish punë. Gjan gjan nuk kanë të kujdesun, mund të jetë dikon vande publik ku nis lahn, do ka perde kështu merë aktorë na luar, neer duhet të mbuluar. Meshkulli në formë caktuar, femra në formë caktuar. Po në çështë bëhet kjo për bërjen durr në shtëpi, në banjon, domon ku është e sigurt se nuk e shet dikush që nuk bën më pa, atë nuk prish punë, do thot më u la i zhveshur tërë sestave. Ësë përkët pyetës dytë, më shet me dy çmime dikujt, dy dy dushë.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 këlla mashtrimë nuk është e liruar. Po ju ne kemi një sistem stabil për të gjithë. Ediku ti e ja lirojmë. Po rindërsa aktuar le, lejohet me lëru nuk prish punë. Me lëru nuk prish punë. Po sa shërim nëse vjen deri tek ajo që njerëz kanë negocionojnë, domethënë për çmim tjeshat ja datator thotë jo, la vetëm 9, po marshat 93 ti thosh ani merre për 9, po diku tjetër ja masi nuk në në aura, ka lënë 9 euro, kjo skoqjuna. Ti jelen ja kujt duhet ma lire, kujt dën jashet? Në shkrimën e përcaktuar paraprakisht, por nuk duhet me keq përdorën këndyrtim, do kanë ngritur çmimin për ta dëmtu tjetrën këtash, kjo është ndaluar. Për dysha, me liru nuk prish puna. Mendimet e kia që vinë kemi fol për këtë deshare, dhe kemi thënë se këto janë qytete të shajtanit, dhe nuk duhet i kushtojë vëmendje këtyre. Në momentin kur besimtarja ose besimtari shçertuon nga këtu dhe ju rën këto mendime, kjo është e keq, kjo është e mirë, ngase besimtarja u rën të keqen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 kemi telefonat të të reinkuadrojmë. Assalamu alaikum. Aleykum, aleykum assalamu alaikum. Pasit e të kushtrimi nga zvizirën. Nga vjenë keqë kushtrimi pa të mleshtirë që të ndëgjojmë pyqen të ndë, por shpesoj që do të të ndash të inkuadrojsh edhe një herë dhe shpesoj që për këtë do tibet mundësia insha Allah. Nga vjenë keqë për këtë këpute të lidhës, por me sikuri problemi është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 fëmiju qanë për asyjët ndryshme, mund të kendo një dhimbje, mund të kendo një shqetsim, mund të kendo një shtrëngim caktuar që e bënë me qajtë, për mund të kete dhe dhe mësyshi që ishka këtan, ishka këtan qarje. Mendej që mirë është të marim bërojnë e muslimanit, dhe aty ka dhe solutet mira që është mirë me a këndu fëmijve, me a këndu doan e mësyshit, aty është më do ja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 Poravem i këndu Kur'an, të duhet inshallah do të bëhen shërim me lehen e Allahut azhaxh. Inkadrojm televizionin çitet të radhës. Selamun alejkum. Aleikum selam ورحمة الله. Ka mundsi një video? Po, urna. Ëh për për hadithin tatë pe, pejgamberin selam që ka thonë, "Axhrimi i shërim." A ke shposh mund si bak më në mësh shërim tak ma. Po. Ne jam.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 Ashtë nga njerë ka thënje të vërteta, i ka thonë dikosh, ato e në qëlluara, por nuk kemi të lejuara, nuk kemi të lejuar që këto thënje tja ja, atribujem pejgamberit so, so, so, sa i ka thënë, nuk lejuar nga sa i s'ka thënë. A daj në në qëse e refuzojmë këtë hadith përshka këtë pasaktsi se ti, do të qykujmë se përmbajtja ti është e saktë, është e saktë, nga sa agjerimi si e dobitë shumë ta shënd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 Kemi të telefonat të të reinkuadrojmë. Salam aleykum. Aleykum salam ratullah. Kujtë, desha të dija, është në vërtet se shëtan që ndrojnë vendet të ndyta e tjetë mirë, se tani shëmica i kemi banjët nëmbranda dhe nëse kemi mëndësi në nga të regosh në qëfam njërët nëmbrojnë me nga ta. E qartë, Allah. Andi. është në vërtet se shëtanu është i ndytë dhe si i ndytë rënë vendet në nd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 kur të heqën të shenjtën shejton si në komucinë me pa. Do ne bëjmë të pa dukshëm për shejtanin në momentin kur heqim të shenjtën themi themi bismillah. Dhe besimtari para se të mufut në banjë, thot bismillah dhe thot lutin e futjes në banjë duke kërkuar nga Allah ta mbron nga e keqja shejtanëve të mufut në banjë. Dhe kjo i bën mbrojtja. Ata skanjka të bëjnë mbroja banjës nëse ai thot kët lutje. Se përkë shtëpisë duhet që ta mbrojmë shtëpin tonë nga ndikimi i shejtanëve duke duke u larguar nga mëkatet, duke u larguar nga veprat e këqija, duke e shndruar shtëpinë në shtëpi të durimit, ku folet namazi, lexohet Kur'ani, përmend Allahu Azza wa Jall e kështu me radh. Një shtëpi që është ndërtuar në adhurim ndaj Allahut leualla, dhe ku braktisin mëkatet, nuk piet alkool, nuk dëgjohet muzika, nuk shikohet seriale të dyta pa me fllishta kështu me radh. Evente vepra të lira ndryshme që janë të shëmtuara fatërisht Justa besimtarë largohet nga ato dhe nënën tjetër e mbush shtëpinë me ndërgjim të Kuranit, ndërgjim të ligjëratave, shikojnë misionet e Pstvis, apo donë këmel tjetër fetar të mirë, shikojnë gjëra të dobishme, e përmend Allahu Azza wa Xel, e lexon Kur'an fon namaz, me lehen Allahu Xhelaluha që i bëhet mbrojtje nga nga shëjtanet me lehen Allahut të manduar. Gjithashtu e ka përmend pejgamberi saollam se leximi i surës Bekare i dëbon shëjtantë dhe eruan besimtari nga shirë i magjistarve. Inkadruem edhe një të të të të të tërë, urdënëni. Selam aleykum. Aleykum usselam al-Qutullah. O është veç pata po, një përgjët e kështë. Ja në një shqecun pak, ta shumë dhe gjudëm ato në vonë, o është ja matës që e ka ndrëtu shpinë, në dhe gjuhë ashtë më vonë që pas ka puzë një kokë, doshë, ta qapo dhjone në temel. Po. Ta shumë Puna pishman, në me të, i që çështë puna miro pishmanën, e kam diskutuar me ai kohë, por thonë se është nkat. Po, çështë është, çështë është teoria së punës që ai ai mo bë pishman. Po, çka. E çoft, çka, pitu pitu domon çë kat bëme me një dukuri të përhapur, ajo që fatkeqësisht që njerëzit kur dojnë të ndërtojnë shtëpinë, ndërtojnë themelin e pastaj një kokë të kurb, e thjer një kurban themel, edhe e lyjn themelin me gjak dhe e futin kokën e kurbanit në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 Allahu Azojel dhe pegamberi S.A.R. nuk në kamësuar asë një herë, dhe asë kun nuk gjinë argumentës në kamësuar, se në temenit e shtepisë tonë të derdim gjak, apo të gjumë kokat kurbanit, apo të dishtetit kurbanit. Kjo është të ndalu, kjo është besë të të një. Këtojnë këtojnë palavra që s'kanë të vojnë me fenë tonë. Po në qësë njerë i ka bënë nga padurja nuk dinë, e kanë ndrejtu gabe meshtë, e kanë kan uzu keqë, ka buka bëjmë dënë të pendohet e ka Allah Gjelle Huala, të shpendimin nuk do me dënë që du të më rëzohë shpinë, me nëzera të krytë kurbanit e, Allah le më med në që ka piti në të mrena. Por e lenë shtepi në kështut, jetën e shtepi, ja punë ka morë fundë, por pendohet e ka Allah Gjelle Huala, ndinë keq ardhe për këtë që ka bërë, do të, të azotë falëm, se nuk e këmë ditë, nuk bëjmë o kështut, Allah Gjelle Huala me lenë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 po edhe të të lëfotën qëte të rëllësë në kërdojmë, urnani? E selamun alaikum mojë. Aleikum, selamun të la. Besëtani ty të të të tëtëm. Po urnë, po të nëgjëm. Ashtë e lëjume me bubek me kuranë, kur dikush ta kërkëm po një pun të fatume. Po e qartë. Edhe në këtër. Po e qartë. A është të lejuve me morafdesh në banjo, kuratë të dhjetë? Në morafdesh në banjo, kuratë të dhjetë? Sërë dhjetë të dhjetë? Po, çart. e qartë. E qartë, e kuptuva. <tës> e selamun alaikum. Aleikum, selamun atë Allah. E se për këtë bëtimet në Quran, uh, kërë fëthëm e Quran, kemi përrim dy gjëra. Quran, fjalli Allahot, përmbatja e Qurani që është mrena, teksti, fjalli Allahot, që është qështë i Kurani Mushaf, libri që ne prekëm dorë. Njëtë nuk e di se përmban të gjithë fjalët e Allahut. Zakonisht njerëzit tek nuk betohen në Kur'an, e kanë për qëllim, e kanë për qëllim atë aspektin që të jashtëm që prekët të Kur'anit, të Mushafit. Andaj kur kuptojmë nuk lejohet të mbetohen në Kur'an, nuk është mirë. Në Kur'an lejohet të mund të lejohet të betohemi në cilësinë e Allahut Azza Xel. Qëse cilësia e Allahut është Allahu. Andaj si si si si, si mund të betohen në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 Në çdo kujt kërkon të më beto u betohen në Allahun azel. Edhe në çdo kërkohet me vendos dorën kuran, apo betohen në Allahun, edhe pse ki dorën mbi kuran. Ti pash Allahun, betohem në Allahun e Madh ekse me radh pra çka kërkon. Edhe pse nuk duhet të msojmë të betohemi për çdo gjë. Po për gjëra më dhëora që këndrën si kanë peshë, atë nuk prish punë që të betohemi, në këtë ta bëjmë në emër të Allahut xhelaluhu ala e në asnjë emër tjetër. Të përket abdesit në banjë, kemi folur për këtë disa herë, lejohet me marr nuk prish punë, nga se vendi ku kryet nevoja është i ndar nga vendi ku mirret abdesi. Nuk bën që përmbëtohen me marr abdes larg asaj, vendi ku kryet nevoja është i ndar. Por më shoza është i ndar, e ka, sikurse tek ne është e njohur, vendi ku kryet nevoja është i ndar, pastaj një hap, dy hap pa vënë gamasie e banjës, atje është pastaj çeshmeja ku mirret abdesi. Nuk prish punë që sa do nevojë që kryet tash e ka ata ujin që e çante poshtë nuk mbet atë sipërfaqe aty ashtu i pastër andaj realisht nuk ka ndetsyr është vend ku kryet nevoja por realisht nuk mbet aty ndjesë nga se shtyhet përmes ujit në gypove të shkën e kanalizim atje prandaj nuk prish punë mora abdes në banjë të qson atyre që ne i kemi sot nuk prish punë ka diçka të keq jap enkuadrojm telefonat në fund të personte Shalom e rekemojsh. Reikum salam, Artullah. Kur pastruhet njëri të trejështë në banjë, ka nevojnë e marrat desë për me do në matë? E qartë, e kuptoha. Njëriju kur pastruhet në banjë, kur të ladë, do me thonë, ladë për asyjet në ndryshme. Dysa arsue janë personale dhe dysa arsue janë fetare. Mësë qërështë e qartë, njëri kërë të në mulloh, mullohet më, la, më arsue. Pse për lash, ka një arsue. A në këto arsue mund të të individuale, për lana se jëmë dyrësit. Për lachem, uh, për shambull, uh, për freskim, për lachem për këtë, ka arsue për mullohet. Të ato arsue janë individuale, personale. Dhe ka larje, Çem motivi i tyra është feja. Pse po lahesh? Po ditë xumë. Po lah për shkak të ditës së xumë, sot është xumë, po la për xumë. Ëndër kjo motiv fetar. Pse po lahesh? Po lahm se si ieri është xumë i papastër. Do thot ose pas mërdhënave me gruan ti, e tij, ose grye me burrin e saj, ose për shkak të yakulimit në xumë me kështu merak, detruhet njeriu më la. Ëndaj lahen kët rast ka motiv fetar. Dhe varesis nga arsyeja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 portufal. Por në çonse bëhet fjalë për lëndën shrenatike fetare, po lëndën për shkak të gjymës, po lëndën për shkak të pap... gjinë bllokut se është gjinëp i papastër, për shkak të marrëdhënieve apo sikur se s'e kam më herët, atë këtu kemi motiv fetar dhe feja na ka mësu kushtumulon. Atë dar këtu mora abdes është sunnet. Mirëzmor abdes po nuk është obligative. Mjafton aj lore portufal nga se prish renditës tash na e kaluar feja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 Gjithashtu edhe lë Sulllallahu emanuar që ato përjet të kençen me vërtetë ë shërimet e duhur, mjaftuhesh për juve dhe inshallah ju kemi bër zgjidhjen e duës që keni pas nëvojë për të. Aty ku e kemi çalluar padyshimse merita për tërëkët i takon Allahu xhallahu ala. E ku kemi gabuar është natyrë njerëzore dhe ka të bëjë me të meta tona që Allahu xhallahu ala Zoti të na fal. Sidoqoftë me kaç po e perfundojmë personte, deni takimin e ardhshëm